Neuro shikues, asalamu alaykum. Më së takohemi edhe sonte në këtë emision të rradhës duke kërkuar përgjigjen. Si zakonisht edhe sonte kemi përzgjedhur të trajtojmë disa nga pyetjet tuaja që na keni dërguar përmes adresës sonë elektronike pyetje@csvikos.com apo përmes mesazheve. Për, mes për t'u dhënë përgjigje këtyre pyetjeve sonte në studio më ne do të jetë hoja i nderuar Alaudin Avazi. Asalamu alaykum dhe mirë se erdhët. Aleikum salam, Sergi. Hoz pyetja parë për emisionin sonte më thot hoz me qenë se kanë betur pak javë dherën në filimin e Ramazanit. A mund në flisni uh, për ato pak përgaditje që mund të i bëjmë gjatë kësaj kohët të shkurëtër që kanë betur dherën në filimin e muajt madrishëm të Ramazanit? Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdullillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Rasulina Muhammadu, ala alihi wa sahbihi e gjmajin, Fillim me shtat Allahun el-arsur el-ladroim i çoim salavat dhe selam pe pyqëmberin e tij Muhamedit lavdrim dhe paqja qofshin mbi të familjes, shokëve dhe të gjithë besimtarëve musliman që pasojnë rrugën e tij dhe udhëzohen me sunetin e tij deri në ditën e gjykimit. Po është fakt se jemi afër Ramazanit, kanë mbet vetëm edhe pak javë derisa të përshëndetim me këtë me këtë musafir edhe nëse dëshironmë të flasim rreth vlerës dhe rëndësisë këtij muaji për besimtarin karrshi dhe dallimit karrshi muajve të tjerë në përgjithësi, atëherë mund të themi se ndoshta sikurse një një tregtar i cili shet një mall të caktuar dhe e ka një sezon të caktuar kur ai E, e ka vrullin shitje e shitjes së mallit të tij ose bujku që punon tokat dhe arrat e kato se zonat dhe kohët ku ai mbjell ose ose korr ato gjerat e mbjellura të cilat i ka i ka punu gjatë vitit, pastaj edhe çdo punë, çdo veprimtari i ka disa sezona caktuara, atëre nuk ka dyshim edhe për besimtarin muajra me Ramazanit konsiderohet ai ajo sezona në cilën Besimtari e shton e, aktivitetin e tij dhe i shton veprat e ndryshme të cilat i bën, për arsye se është një sezon në të cilën veprat e tyre kanë një vlerësim tjetër nëse e krahasojmë me, me muajt dhe ditët e tjera të vitit në përgjithësi. Për faktin se është një muaj i vlefshëm Ne e dimë që Allahu xhala ola Allah kur dëshiron kur nascharon neve vlerën e këtij muaji i thot Shahru Ramazanel ladhi unzila fihi el Qur'an muaj Ramazanit për më tregu vlerën dhe rëndësinë e këtij muaji është ai muaji thot në cilën ka zbritur Kur'anin për më bë më di se nuk është një muaj i thjesht sikurse muaj i tjerë është një muaj që është më i veçantë dhe ajo veçantia e këtij muaji aludon edhe me faktin se në këtë muaj ka filluar edhe zbritja e Kur'anit famlar që në në kuptonë se është një muaj që dalon pej muajve tjerë. Pastaj edhe vetë Muhammedi sallallahu a.s. i cili vërtet pej Allah u Gjallahu a.s. thotë vërtet ju keni në, në të dërguar në juaj një shambull shambullin më të mirë apo më të lartë në djekjes aj në veprimtarin në praktiken e ti e shojmë se muajnë apo filimin e muaj i tramazanit zakonisht i përgëzonte dhe ua tërhiqste dhe vërtetjen shokëve të tij se u ka ardhur mua i vlefshmui muaj, Ramazanit, muajin në cilin, të cilën dhe tregon disa specifika sikurse është ai muaji ku thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në të cilën lidhen prangosën shejtane, hapen dyert e xhenetit, mbyllen dyert e xhennemit, veprat e mira shtohen, është një muaj ku njeriu krahas shumë punëve të ndryshme të tjera e realizon edhe një obligim apo një prej fazave më thelpsore të Islamit dhe ajo është agjërimi i, i muajit në tërsi, pra e stonon veten nga ushqimi, pija për një kohë të caktuar, pra të gjitha këto japin me kuptues se vërtet para vetes kemi një muaj të cilën nuk duhet ta presim sikurse muajt e tjerë apo nuk nuk duhet ta ta arrim atë pa qenë parapërgatitur dhe pa ndryshuar në mënyrën e qasjes e, së shfrytëzimit të kohës, pastaj kryerjes së punëve, aktivitetit tonë ton, pa bërë këto ndryshime, dhe këto ë faktikisht një një lloj vënje të orarit pa kumandryshëse muaj të tjerë ose ditë të tjera, ë kjo është diçka e domosdoshme që duhet ta bëjmë, për shkak se atë çu shtat edhe pejgamberi saallallahu aleyhi dhe sellem në në disa në disa hadithe se është muaji në cilën Allahu xhala ala çdo nat i liron disa robër të tij disa njerëz nga zjarri i xehnemit nga xehnemi dhe i fut në xhennet Prandaj edhe është shansë për neve se cilin që këtë muaj të ndryshonjë vetën të tonë, është shansë për sesin për neve që këtë muaj të filojmë një mënyrë tjetër të jetesës që ndoshta e kemi pasurë më herët. Po, si, për zdo punë që duhet kemi plan program të caktuar, ashtu e në Ramazan duhet kemi një plan program të caktuar që duhet të ndjekim për shtuar punë dhe vej pra tonat mira gjatë të ti muaj. Po gjithë se si, urejt e thashun edhe pak më herët se vërtet secili prej nve nëse don me me e shfrytzu në maksimum këtë kohë, kët muaj atë uh, patjetër duhet i bëj veti vetës një një agjent, po them kushtimisht uh, se çu duhet ta kaloj çdo uh, moment, çdo çdo or të kësaj dite, edhe uh, detyrimisht mundohu të veten e tij ta fusë në një lloj programi dhe mos i lejojë që ti di kaloj ndoshta e, kohë të ndryshme që ndoshta në, në situata jashtë Ramazanit e ka pas shprehi për shembull të qendroj në internet me orë të tëra ose në përcjellje lajme në televizion e kështu me radh që nuk janë të nevojshme as jashtë Ramazanit e as më pak në Ramazan për shkak se marrja e informacioneve ditore mund të përmblidhet në disa minuta maksimumi në 30 minuta kurse ne fatkesisht e, e koha apo rrethana në të cilat jetojmë, kohën më të madhe të, të jetës apo të ditës sonë ja japim marrjes informacioneve të cilat janë të ripërsëritura, qoftë nga agjencionde ndryshme të lajme apo domanon faqe të ndryshme të internetit ose edhe e, emisione ose programe të ndryshme, të cilat faktikisht e ripërsërisin ripërsërisin një lajm dhe neve nuk kemi nevojë që atë ta dëgjojmë disa herë, mjafton në, në që i bëjmë vetit një, një, një agjen nëse pa tjetër dhe, dojmë me marë informacione dhe lajme ditore, atërë t'i caktojmë vetës një kohë caktuar, pas taj pjesën tjetër të ditës në, nëse kemi ndo, ndo një obligim pune, atërë dhatë të ta bëjmë si duhet, kurse pjesë tjera të, të ditës dhe të natës të mundohemi t'i shpeshtojmë duke prezentuar fillimisht në faljen e namazit me gjematë, duket qe qru kohat e namazit ashtu siç duhet, së bashku me synetet edhe edhe farzet në përgjithësi, pastaj duke u munduar që disa kohë apo momente gjatë ditës ti shurzojmë në leximin e Kuranit, nëse jemi nga ata të cilët e dim, i dim shkronjat, atëherë ta forcojmë shkrimin leximin ose të mundojmë ti mësojmë leximin me me tejvit, nëse jemi nga ata të cilët nuk dim mësimin e shkronjave, a nuk e dim shkronjat arabe, atëherë ta zotojm veten ton që në këtë muaj të fillojm të mësojmë të shkronja dhe gjatë ditës i marrëm disa shkronja dhe kështu që ta kalojm ë të vim në fund të Ramazanit duke qenë nga ata të cilët faktikisht janë futur në Kur'an dhe din të lexojnë sado pak dhe munduon ta forcojnë atë lexim. A është vetëm kryimin një agenda lojt para përgjaditje për Ramazan, apo ka dhe vepra tjerat ndryshme që mund të i bëjmë si para përgjaditje për muajnë e madhryshme, edhe pse koha është mjaftë i shkurë dhe se, si s'kemi mësuar nga ligeratat të uaj, s'habët fillonin përgjaditjen për Ramazan 6 muaj më herë. Pashtu. E, kras agendas, është edhe kjo që ka është erënsishme përgjaditje, për besimtarën, atës që e thash pak me heret, njeri u me fitu uh, sa ma shumë informacione dhe me e, me e bind vetën e ti për vlerën dhe rëndësin e këti muaj. Pra rëzujë e se kur njeri u nuk është i bindur për një punë, për një qështje, atërë nuk ka mundësi ta, ma, ta merë serëzisht dhe atë punë. E fatke cështë shumë për besimtarëve nështë ta i futën me një entuziasm për këtë muaj, po nuk e ka nëtë bindjen uh, n në Uh, se vërtet e uh kjo pun nuk mirat vetëm me një entuziazëm, për arsyesa edhe prandaj e shohim neve në fillim të Ramazan është një vrrull i besimtarëve, të cilët më shumë nga entuziazmi sesa nga bindja e tyre i vërsulën xhamiave dhe prezantimit të qof në namazën e Tarawih apo edhe vakteve në pritësi, mirë po kur kalojnë në disa ditë atëherë shohim zbehjen edhe edhe një ngjecje dhe ky rezultat është për shkak të mos arritjes së bindjes në zemrat e tyre se ky muaj nuk është si kurse muaj tjerë, por është një loj e, si thash pak mëheret entuziasmi që shumë shpejt shuhet. Pra ndaj, aje që ka është e domozashme, ashtu si që e përmendet para përgaditja duhet të filoj mëheret edhe para përgaditja e par është që të mundohemi të abindim vetën se ky muaj nuk është muaj që duhet t'i lejojmë vetës unë të kaloj përgaditja pa shfrytzuar ose nuk duhet të bëhemi nga ata të cilët ndoshta Ramazani i kaluar kemi kemi pas atë entuziazëm po na ushuajtur pas disa ditëve po të mundohemi ta ta zotojm veten ton që ti futemi këtë Ramazane dhe deri në fund të dalim duke qenë nga ata të cilët ka, kanë qenë aktiv prej fillimit deri në fund. Për arsye se këta janë ata të shpëtuarit e asesi ata të cilët mbështesin në në gjys të rrugës apo në fillim të rrugës që fatkeqësisht është një e, rezultat i një numri të të besimtarëve, të sëllet mundë themi që njetin e kanë të mirë, po vendosëmëria e tyre është ezbet. Pra kemi shumë që farë mundë të flasim në Libje me rëndësin, po, po, ndoshta emision e tjera do të shtjelohën këto gjëra pak më detajisht. Gjësësi, hosë për të aradhës, a ka nda një veper që i shluen më katët e më dha përves pendimit? Pendimi, pra kërkimi i faljes, në dhe Allah të madhërishm, � po sa që është për mëkatet e mëdha për arsuje se për, për ta falur Allahu Gjallu Ala një mëkat njëri unë vetë vetën e ti duhet me ndi atë keqë ardhjen apo pishman lëkun si themi ne me gjuhën e popullit dhe të kërkoj falje të ekzoti madhërishëm dhe ta vendosshmërinë që mos ta mos ta kryej atë mëkat më në të ardhmen. Dhe nëse këto nuk i ka të realizuar, atëherë nuk ka mundësi ai mëkat të falet për arsye se në një formë apo tjetër besimtari është duke aprovuar atë vepër. Dhe përderisa ai e aprovon dhe është dakord për atë vepër, atëherë nuk ka mundësi edhe ai të falet. Ëh mirë po, në anën tjetër Kemi disa citate të quajtura nga Kurani i famshëm, sikurse thënë Allahu xhalla wala në Kurani i famshëm: Innal hasanati yudhibna sayiat, se vërtet veprat e mira i fshin veprat e këqija. Uh, Pastaj porosia e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam: Ittaqillaha haithuma kunt wa atbi' wa atbi' al-sayyata al-hasana tamhua ku pejgamberi al sallallahu alajhi kshillon thot ke dro Allahun ku do qe tjesh dhe pasoje te keqen me vepra te mira dhe ajo vepra mir, e mire e fshin te keqen kto te gjitha japin me kuptues e vërtet besimtari i cili ka bë gjinohet ndryshme si rezultate i fshirjes dhe largimit të atyre gjynohave në, në në shënimet e tij apo në në veprat e tij nesër për Allahu xhela wala Allah, do të jetë reflektimi i kësaj është ai ti shpeshtoi veprat e mira prandaj nëse një, një besimtar e ka bënë një gjynah dhe e brenga të kërkon falje dhe pendohet për atë gjinah atëherë duhet mësin traditë e tij që me njëherë mas ati gjënajët mundohet të bëj vepër të mirë apo vepërat të mira që ato ajo vepër e keqe faktikisht të fshihet në tërsi. Pra ndaj ulema të thonë që për mos muzgjeru shumë, pra rëzëjës është një tem mjaft e rëndësishme të trajtojtë dhe të shtjelohet, themis që vepërat mëkatet e mëdha pa tjetër obligohemi që për to të kërkojmë falje edhe të pëndohemi të kallahu gjalla valla, që njeriu kur t'i bën ato me vedije, që me vedije dhe t'largohet prej tyre, atë distancohet me pendim. Kurse mkatet e vogla, për cilat ndoshta shumica e tyre ka mundësi besimtare mos i di se ka bër ose i ka bër dhe për to, nëse shpeshton veprat e mira, atëra Allahu xhellahu i fal ato dhe nuk është kusht pendimi për to. Zoti i mëshmiti po plan net tjetër pyetje thot jam berber a e kam haran unë çnë punën time mbi atë ruaj njerëzit kjo pyetje është delikate për faktin se ndoshta ndërlidhet me çështjen e elaborimit dhe trajtimit të juristëve islam në përgjithësi në islam rreth çështjes së si dispozita e mjekrës respektivisht rruajtja e, e mjekrës dhe elaborimet e fukahave juristëve islam në këtë janë është trajtuar kjo çështje edhe te te fukahat e vjetër edhe ata bashkohor dhe elaborimet janë të njohura ne për ne për librat e fekut edhe për Hoxhallar këto gjëra janë shumë të njohura dhe mund të themi që si rezultati i rezultat i kësaj mospajtimi edhe çështja e kësaj praktike rruajtjes së të tjerëve është do të thotë fryt i atij atij mospajtimi. Kështu që neve e shohim që faktikisht në çështjen e mbajtjes së mjekrës në elaborimet e fuqave kemi kryesisht katër mendime. Mirpo nga këto katër mendime për mosmë u zgjeru, dy janë më të theksuara dhe më të njohura tek ulema. Mendimi i parë është mendimi i shumicës dietareve duke filluar edhe tek dietarët e mëdhëbit Hanefi dhe dietarët Shafi e të tjerë në përgjithësi, të cilët mbajnë mendimin se ë lëshimi i mjekros është për ijërave vaxhib pra është obligim dhe këtë mendim e theksojnë. Po du me e me e cekt në këtë rast edhe edhe faktin se e, shumë prej njerëzve mendojnë që tek Hanefit çështja e lshuarjes së mjekrës është do thot synet e, dhe ai i cili thot kundërtën ka dal apo nuk nuk nuk, nuk, nuk, nuk, nuk, nuk ka marrë mendimin e medhëpit Hanefi. Mir po ajo çka e shohim në librat e medhëpit Hanefi që në pothuajse në të gjitha librat e fikut trajtohet dhe elaborohet kjo çështje. E shohim që tek fuqahat e vjetër Hanefi, duke filluar prej Ebu Hanifes dhe nxënësit e tij dhe ata të cilët kanë ardhur pas tyre dhe, dhe kanë shënuar mendimet e tyre dhe trajtimet e tyre, e thonë e shohim se ata janë më rigorozë në këtë çështje, sikurse në librin e Hashjet ibn Abidinit dhe libra të tjera, që janë më rigorozë në këtë çështje dhe faktikisht janë shumë qërtus dhe kritikus nëse dikush e shkurtan apo e ruan mjekrën në përgjësi dhe janë shumë decidiv në këtë qështje. Kurse tek disa djetarë të më vënd shumë hanefi shohëm që në këtë qështje janë pak më liberal dhe ata përmbajnë mendimin se lëshuarja e mjekrës ësë synet dhe nuk është vazjib si kurse mendimi i hanefive më të vjetër dhe kjo elaborim është trajtot dhe argumentet e tyre i sjelin, i shtjelojn, i debatojn, dhe është brenda kornizav që neve nuk duhet nga shqetsoj, për arsuje se piesë e mos pajtimit në mes të fukahave, do thot kjo mos pajtim në këtë qështje edhe në qështje tjera të ndryshme të fikhut në mes të fukahave, brenda me dhebit apo brenda me dhebeve në përgjësi në mes me dhebeve është pies e fes dhe pies e gjë e cila e dëshmon tolerancën dhe respektimin e mendimi tjetër në mes të ulemave dhe unë e kam përmen edhe në disa rase tjera gjdo mos pajtim në islam nuk nënkupton edhe, edhe nga të res apo uretja, apo armisi ashtu si që mund të kuptoj apo të mendoj dikush posa qështë ata të silet nuk i kam parasyshë qështjet dhe dispozitat islamen në përgjësi, pra ndaj elaborimi i kësaj qështje që ndronë në këtë, pra në këto dy mendime, mendimi i parë që thunë që është vazjib, lëshuare e mjekrës, edhe mendimi i dy që është mendimi i disa djetarëve, posa qështë me të, të vënd shumë, të silët të theksojnë se lënja e mjekrës është prej suneteve të preferuara nga pegamberi sallallahu aleyhu a sellem dhe varsish prej kësaj edhe në si rat apo edhe është fryti i, i këtij kësaj praktike se alohet me me rrugë të tjera si berber apo nuk lejohet, prandaj ata ulemat të cilët kanë thënë se elshuarja e mjekrës është vacib kanë thënë që sikurse është obligim për vetën e tij, atëherë ai e ka obligim apo e ka vacib edhe të tjerët mos me mos me ja u bë atë praktik për shkak se është një formë indirekte ndihmës të tjerëve për me e kryj at apo për mosme kry at-Vaxheb që është lëshuara e mjekrës. Kurse të tjerët që janë pak më liberal e, theksojnë se përderisa është synet dhe praktika e ktill nuk nënkupton edhe futjen në e gjinah, atëre thonë që nëse ndodh rruaria e të tjerëve, nuk thonë se është e pëlqyer ose ke bave për të mirë, po nuk je futur në haram. Dhe i ter elaborimi është brenda brenda kësaj. Kuptuam, një tjetër shikues, thëtë kam dyshime në mishin që shqitet në mishtore dhe servohet në restoranet tona. A duhet të hak të mish apo të largojmë duke unisur prej parimet dhe hadithit të Muhammed Aleisram që të largojemi gjërave të dyshimta? Kjo pjytje është delikate, posa që është në kohëve të fundit, disa prej besimtarve që nuk dyshojmë në, në qëlimet dhe, dhe njetin e mirë të tyre, dhe duke u nisur nga aspekti i largimit të xërave të dyshimtë janë ma, pak më rigoroz në këtë çështje. ë dhe nëse dikush prej muslimanëve ruhet nga mos ngrënia ushqimeve në për në për në për vende ku servohet ushqim apo restorante të ndryshme nga fakti se dyshon se nga e ka prejardh na i mish dhe kush e ka prerë dhe këtë e bën nga e, parimi të slën e përmend, edhe kjo shikuës largimin nga gjërat e dyshim ta, atër ajo është e drejt e ti, dhe nuk mund të themi se ti ke bërë ndo një vej për gabim dhe nuk ka dyshim që gjdo praktik që njeri ju i largohet, jo se e konsideron haram në form të drejt për drejt, mirë po diska e dyshim dhe dun me, dun me ruajt veten, atër e nuk, nuk kemi mundësi të jam ohojmë pra arsuje se kjo është e drejt e ti edhe faktikisht ka punu me hadithën e pegamelës a salëm, a i cili i ruhet apo i largohet gjirave të dyshim ta, e ka forcu fenë dhe dinin dhe nderin e ti. Mirë po, dikusht të pretendoj se kjoj ushqim është haram, dhe a i cili e praktikon apo e ushqehet me këtë ushqim, ka bërë, ka është futur në haram dhe është shumë rigorosën këtë, dhe sipas pretendimit të tij është e nevojshme që kjo të sqarohet dhe ka mundësi edhe edhe muslimant e thjesht të, të, të këshilloj apo të çortoj dhe tua të tërheq vërtetën se ngrënia në në, në restorante të këtilla është gjynah i madh për shkak se po hani ushqimin e njerëzve të cilët nuk janë muslimanë e kanë therr ato ato mishra të cilat servojnë kjo formë çasjes edhe pse un personal kam dëgju disa prej besimtarëve, ma dje dhe ndoshta disa nga hoxalarët, që jënë pak ma kategorik në këtë qështje, po sa qështje në qështje në elenjes e namazit, A është mosbesim apo është e, është çështje do thot diskutabile tek ulemat në përgjithësi dhe ata ulema ata e, besimtar dhe, ndoshta edhe ata xhallar që janë pak më rigoroz në këtë çështje e lënjes së namazit në Evodim Kosov edhe pse deklarativisht është një përqindje për 190% të muslimanëve nuk mund të themi se nga këto 90 apo 92 apo 95% të muslimanëve të gjithë falen adje nuk mundë themi që as gjysme e tyre janë namazë falsë, me gjithse ka për e tyre që falin pas kohët namazit, ka për e tyre që falin vetëm gjumak, ka për e tyre që falin kohë pas kohët, jo në formë të regullë, pasaj ka për e tyre fatkesisht që falin vetëm, vetëm bajrame, radh, e kështu me radhë. Si do qoftë, pa u futur në këtë elaborim dhe qëndrimet e ulemave në përgjësi në qështjen e lënsit të namazit, themi që në përgjësi këtë, e vendi jonë konsiderohet si vend musliman me një përqindje shumë të madhe të, të muslimanve dhe mishi i cili prehet nga kasapet të slyo deklarohen me deklarativisht se si janë musliman nuk është e drejt e jonja që ata, ata atë ushqim apo atë mish të thimi se është indaluar të hamë për shkak se nuk e di ma falen apo nuk falen për faktin se përderisa ata deklarohohun besimtar edhe krenohen në një formë apo tjetër me kët, atëherë neve nuk kemi nuk guxojmë që të refuzojmë mishrat e tyre për shkak se neve kemi edhe një hadith te pejgamberi sa sallallahu ku tregon Asha se e bën pyetje dikush se ka një grup prej njerëzve që janë trinj në Islam, ende nuk i, nuk i kanë të njohura parimet islame nëyrë therrjes apo edhe në mënyrën e faljes namazit e kështu me radhë dhe Asha thot na sjellin ata llojit ndryshme të mishrave dhe nuk e di a kanë praktikuar dispozitat e therrjes si duhet apo nuk e kanë praktikuar, a e kanë përmend bismillahin apo nuk e kanë përmend bismillahin, atëre pe amesal selam sot përmendet ti gjat ushqimit bismillah dhe kjo është e mjaftueshme. Prandaj nga ky hadith gjithashtu kuptojmë se e, mishrat e muslimanëve të përgjithshëm pavarësisht sa është niveli i praktikës së tyre të, të islamit lejohet të hajm at mish dhe nuk është e drejtë të themi se ai mish është mish i prerë nga jo besimtarët apo është e, i ndaluar apo konsiderohet softhir e kështu me radh dhe në këtë formë mundohemi të si kërsojmë apo ti këshillojmë apo ti çortojmë të tjera të cilët e hajn atmis duke thënë se ju jeni duke bërë gabim dhe e drejta është që të hajmë vetëm prej njerëzve të cilët shumë qartë dim deklarohen si muslimanë i falin pesë kohët namaz vetëm prej tyre e jo prej njerëzve të tjerë edhe madje në vendin ton edhe nëse nuk janë praktikues të fesë ata që bëjn prerjen e mishit fraka sapot të paktën prerjen e bëjnë konform me rregullat fetare ndoshta duke thënë bismillah allahue akbar sepse e dinë se kjo është një rregull fetar dhe respektojnë dëshirën e shumicës në do shta po, të praktikujnë dhe të tjesë. Unë un, një disa njerëzë që pra praktikujnë këtë formë mm. dhe përderë sa situata është kështu, si që është atëherë unë theme dhe njerëzë nuk është e drejtë që dikush në formë kasë që të gudzimshme, si kur se në do shta disa sjelin njërëzë, apo e, flasin për këtë gjë, thojin në formën të përsëritur se ushqimi i cili prahet në Kosovë ose në vendin tonë në përgjithësi është ndaluar të hajm përveç atij ushqimit që e dim shumë çarsë është prernja nga një njerëz i cili fal, fal pesë kohët e namazit. Nëse dikush për thash pak më herët për shkak të dyshimeve don mos me praktikon veten e tij, në familjen e tij është e drejtë e tij, apo edhe dikush tjetër që edhone ka shkëshillu nëse don me ble ushqime mishra të ndryshëm atëherë të mundoh të zgjedh tek njerëz që janë pak më të besueshëm njerëz që i njeh për shkak të sigurisë edhe edhe edhe kësaj, por ju në, në asë një formë që tjetë rigoroz dhe t'i qortoj apo t'i kërsnoj të tjeret se ju që farë praktikoni me këtë dhe hanin e për restoranet ndryshme, keni bërë, jeni duke bërë gjënatë madhe dhe jeni duke ngrënë mishrat të, që konsideronë të coftira e kështu më radhë, që unë fatkesisht kam dëgju disa prej, prej ma dje dhe prej disa hoxalarve, që janë pak më rigorozë. Këtë mirë, po mendoj se ata nuk kanë të drejtë që të jenë aq rigoroz si ata ata e, e elaborojnë këtë çështje, zot po, e dimë s'mi. Po fillonesh të shkëputem për pak sahtë për të kthyer pastaj me pyetjet e mbetura, eu shikues të nderuar, së ndranim me ne, kthehemi pas pak. <të> Të nërua shikua, suri këthujem në pjesën e dytë të këti emisioni për të vazhduar me pyetjet që kanë betur. Hoç pyetja radhës të të amele, amelejo që në vendin e punës të falem bitë tavolin nga se ashtu ma imponon hapsira. E, për deri sa tavolina është e madhe dhe ka mundësi me ungrit në kam, me baru kuna dhe sejzën, atërë nuk ka gjithë keqe, a falemin tavolina po dikon tjetër dhe kjo është e liguar. Pra nëse nuk e em po an hapsi rënëse ka pa, munsi... nëse nëse ka mundësi mu m'u fal poshtë mirë po falë të lartë nuk ka kusht përderisa vendi është i shtrirë dhe është e ka forcën pra nuk është shumë butë edhe ka mundësimi kry ato obligime të farzat e namazit atëre a falen tavolina apo falen më post në ka gjithë keshi. E kuptuan, vazhdojmë me një pyetje tjetër. Sot një shikues, një, një nat kam menduar se kam meste dhe kam marr abdes me mest dhe e kam falur iaciin, kur jamzuar në mëngjes, më ka rënë mend se kur i kam ndëruar çorapet, faktikisht nuk kam pasur meste. Çka duhet të bën në këtë rast? A duhet ta përsërisim namazën? Ë, ne vëdim që prej kushteve të mestit, domthonjë mesteve që mëshin me valide ato, është që ato të vishën duke pasur abdes edhe ajo kohë e dhënies mes atyre të jetë një ditë e një natë për personin që nuk është udhëtar dhe 3 ditë e 3 natë për një person që është udhëtar. Nëse kjo skadon apo nëse ju kemi dhënë mes mesteve eh uh, duke mos i pasur duke mos pasur abdes apo duke, duke mos i veshur ato duke qenë me abdes atëra në këtë rast eh uh, uh, fakti orsaneve nuk e kemi plotsu apo nuk e kemi bër pas eh uh, uh, marrjen e abdesit ashtu siç duhat pra nuk e kemi bërë të gjitha kushtet e nevojshme për me që më konsideru aji abdes valid. Dhe në këtë ras, përderë sa abdesi jo nuk është valid, atër edhe falja namazit ton nuk mundet me qenë valid. Pra ndaj në këtë ras, nëse ndodhë kjo dhe na kujtojtë mas një kohë, atër duhet të përsërisim atë namazit të sinë e kemi falë në atë mënyrë. Pytja radhës sot e prish abdesin e shara, pra të falurit, kest, pa. ofenduarit, shajturit... E... E dim shumë qartë se, që është ka thamë përgamberi s.a.s. që vërtet besimtari nuk duhet me qenë me një fjal i flisht me gojnë e ti, me sha, me ofendu, me shpif të tjërët, po duhet me qenë personë i cili e kontrolon vetën dhe nga gjuha e ti, nga goja e ti nuk nëzirë fjal të ndyta dhe të pahishme eh dhe prej cilësive të besimtarit jot-mir dhe besimtarit që është dyftyrsh dhe besimtarit i cili është larg e sjelljes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është ai i cili ka e, ka në sjelljen e tij fjalë të kësaj natyre mirë po a konsiderohet kjo prishja e abdesit thë apo e ramazanit sikur që përmendet në në bëhet pyetje në disa raste, themi që prej gjërave të cilat e prishin updesin, janë ato qerat konkrete që janë të njohura, kjo nuk konsiderohet se e prish updesin, por është mëkat një nga mëkatet që besimtari mundet me, me e bë, edhe për këtë ka pason dënim, por nuk mund të themi që updesi prishet, për shkak se njeriu ka mundësi gjatë kohës updesit me bë dha gjëra të tjera, sikurse po them e, Çka është edhe më e keq se ka mundsi të dhe me vjedh, nuk do të thotë që abdesi i tij është prishur pse ka vjedh, por e, e, vjedhja është prej jenave të mëdha që ai detyrimisht do të dënohet për atë veprë të keqe. Vazhdojmë me pyetjen e një shikuesse, thotë a është pastrimi nga cikli i njëjtë si pastrimi nga xenoblloku dhe ju lutem nëse janë të ndryshëm na tregoni si bëhet pastrimi në të dy arastet nuk ka ndonjë dallim në mes të pastrimit nga gjinëllëku edhe pastrimit nga cikli menstruacioneve ose lehonis, nuk ka diçka të theksuar, pastrimi bëhet i njëjtë dhe mënyra e pastrimit në të dy rastet është në dy dy mënyra, është ajo mënyra e pastrimit më të përsosur apo ajo çka bëhet në formë më më të mirë është që Fillimë mes të korfut aminë banj për për t'u pastruar, i pastrojmë nëse kemi ndonjë ndytcir në trup. Pastaj pas kësaj marrim abdes, sikurse kur dëshirojmë të falemi, dhe pas kësaj fillojmë pastrimin e trupit duke filluar nga koka, pastaj ana e djathtë, ana e majtë dhe duke përfituar trupin me me ujë. Ëh dhe kjo është ajo forma më e plotë dhe më e përsosur e gusullit, kurse forma e cila ëh Faktikisht nëse e bëjmë, është ajo minimale që konsiderohet se kemi marr gusull, është që të futemi në banjë dhe ta të shpërlajm tër trupin tërësisht, duke menjanum ditësira dhe duke shpërla gojën edhe hundën, dhe kjo është ajo ai aj pastrimi minimal që konsiderohet se e kemi kemi bër gusull dhe llogaritemi që jemi pastruar nga gjë në blloq ose nga cikli. ë për femra eh pra nuk ka ndonjë dallim të veçantë megjithëse disa prej Fukahave përmendin se në rastin e gjynë bllokut pastrimi nëse bëhet pak më shpejt nuk prish punë ndonë tjetër nëse është gruaja futet në banjë për t'u pastruar nga cikli ose nga lehonia ata theksojnë që pastrimi të bëhet pak më në format detajshëm dhe më shumë se sa gjatë gjynë bllokut kjo duke përdor edhe forma apo e, preparate të higjienës pak më shumë duke përdor edhe edhe e, parfum gjat pastrimit nëse është e nevojshme për të larguar erën e pasiklit thonë që nëse kjo praktikohet më shumë dhe gjat cik pastrimit gjat ciklit që të jetë pak më i detajshëm është më i mirë e, dhe në këtë bazohen në një në një hadith dhe Sallam, të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam të cilin përcjellin disa koleksionues të haditheve që Esmaja e pyet Muhammedin Sallallahu Alajhi Wassalam si të bëhet pastrimi pas ciklit dhe ai Muhammed Sallallahu Alajhi Wassalam i shpjegon që pastrimi të jetë pak më i detajshëm por kjo në në kuptimin e, e lot e jon kuptimin se nëse pastrohemi duke duke perfshitur trupin me ujë dhe duke shpërlagojin dhe hundën që nuk është i mjaftuarshëm për nëse dojmë pa po pastrim nga ciklit po ajo që do të ishte më e më e përsosur që ti kushtojmë pak më rëndësi për pastrim të ciklit më shumë se sa për pastrimin nga gjinjoqut. Po, Do është kushti pastrimet edhe larja e kokës sepse shumë fytyt janë arrit në misione të ndryshme që gjat pastrimit e, nga xenoblloku për shembull nuk mund ta pastrojn kokën apo nuk e pastrojn për shkaqe të ndryshme të prishës flokëve apo pastë. Po, po fatikisht fatikisht tek të tek disa posa çës disa groci nuk kanë një hulit thuktë në në lidhim me gusnin, mendojmë që nëse njeriu pastrohet pas jeni bloku dit pray trupit et e posht është e mjaftueshme dhe nuk ka nevojë ta pastroj edhe kokën. Edhe por ne duhet ta dim se e domosdoshme është pastrimi i tër trupit duke përfshirë edhe kokën edhe flokët, megjithse tek puna e flokëve fukahat në elaborimin e tyre, juristët islam theksojnë që nëse flokët janë me gërshet dhe athon që nuk është obligative që ato të, të zgjidhen nëse depërton uji tërsisht në në në pjesët e flokëve, edhe nëse ato i ngershet nuk prish pun, por e domosdoshme është që të përfihet i tër trupi duke duke përfshir edhe kokën edhe flokt me ujë dhe duke shpërvladhë gojën edhe hundën, patjetër është kjo edhe në rastin e gjinëblëkut edhe në rastin e ciklit. Këtja radhës, thotë, nëse njëri u bën vedvrasja, ka shpres aparat njërisë ndë njëherë du të futet në gjenet? Nuk ka dyshim se e, vedvrasja është njën nga gjynahet më të mlla që mundet me i ba besimtari. E, dhe fatkesisht e, është një praktikë që e, ka disa njerës që si situatë e disa rëthanavë, qofshin ato psichike, qofshin edhe rëthanat e njështë, e shoqërora apo ndodhit me të cilat ballafaqohet ai mendon nga e, se zgjidhja për të është varrja apo vetvrasja e që faktikisht nuk është kjo zgjidhje për shkak se neve duhet ta dimë që Pjesë e jetës janë sprova të ndryshme dhe njeriu sprovahet me lloje të ndryshme të sprovave, qoftë me me me humbjen e diçka, ndonjë mik apo të afërm i me vdekjen e tij, qoftë me ndonjë ballavaçim të fukarallëkut, qoftë edhe ndonjë ballavaçim tjetër, e, besimtari duhet të jetë i fortë dhe ti të kaloj ato me sabër, me durim dhe duke u mbështet në në fuqin e Zotit madhërishëm dhe duke unë bështet në atë që Allah Gjellawalla nëse a i duron do të ja pëhajrin pas ati sabri, përshkak se Allah Gjellawalla në Koranin famlar thët inna ma al-usri jusra, që vërtejt pas vështërsive, detyrimisht do të ketë edhe lehëcime dhe momentit dhe thëtë që të te kalimit të asaj vështërsis. Pra ndaj, konsiderot një nga mëkate shumë të mëdha, Uh, për faktin se Allah Gjela Ola thot në një ajet kuranor wala taqtulu anfus e kum uh, mos e mbyt në vetën e juaj dhe kush e bën atë me zulum edhe me armisi atër a i do të futët në zjarë të gjehnamit e prokrsqnod me zjarte të xhehenamit në një hadith të pejgamberit sa selam ai kërcnohet edhe me zjarte të xhehenamit përjetëmon ë dhe shumë citate të tjera të cilat japin me kuptues se vërtet dënimi për personin i cili e varr veten apo vetvritet është shumë i ashpër dhe shumë i madh por nuk do të thotë detyrimisht që kjo, kjo vepër e nxjerr besimtarin nga feja edhe ai të konsiderohet jo besimtar. Ka mundësi me me nxjerrt nga feja varësisht për rrethana, po ka mundësi që ai të dënohet me një dënim të ashpër, po faktikisht mos të trajtohet si si ju besimtar për këtë shkak edhe kur ka ndodhur këto në kohën e pejgamberit sahem dikush e ka e ka është vet vrar. Peqmeres Hasalem i ka urdhëruar të tia ja falin namazën e xhenazës kurse ai vetë nuk ka prezentuar dhe kjo si një form çortimi te Muhamedi Hasalem se kjo veprë është shumë e shëmtuar, po asesi nuk kanë ndalut të tia ja falin xhenazën dhe kjo dëshmon se i tilli është besimtar dhe konsiderohet besimtar, ë ë dhe neve gjykojmë në at form, por ç'i thash edhe pak më herët, kjo është një nga xhenohat më të pllasha që mundet me i bë ba, ba besimtarë. Një përësje tjetër, thotë, në sënaik në një fjal e zanit pa e përsëritur, a mund të themi atë edhe pastaj, duke thënë muezinin duke përfunduar ezanin apo edhe pasi ta këtë përfunduar tërësisht pranakan ikur disa fjalë të caktuara të ezanit a mund të themi pastaj e arrijm shpërblimin e përsëritjes së ezanit sipas hadithit të pejgamberit a. Po është hadithi që shpërblimi është në në çështjen që njeriu e përsërit të pas muezinit fjalët të cilat i thot ai. Nëse neve fakti faktiketisht për shkak të mos dëgjimit ose ndonjë rrethane tjetër e arrijm muezinin në gjys atëherë nëse i përsëritum fjalët paraprakisht Allahu akbar Allahu akbar shahedo an la ato momente kur më ezini pushon edhe kjo mendoj se është e drejtë që të arrijm vendin ku ai e, e, është duke duke thirr ezanin dhe ta përsërisim pas tij edhe në këtë formë mendoj që do shpresoj te Zoti më dhëreshum që arrijm shpërblimin për shkak të atij mundit që Them eh, apo të përsërisim atë që e thatë Muzini ashtu siç është na ka porosit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam janë nyë pë të fundit për misionin e santum hos a kanë ndonjë hadith se flet për fëmijët e vdekur dhe për punat që preferohet të bëjmë për ta po kemi me me dhjetra hadithe të cilat si flasin në lidhje me ata prindër që kanë humbur fëmijët e tyre eh, dhe Të gjitha uh, janë uh, në një formë apo tjetër përzgjuesse për ata prindër të cilët bëjnë sabr dhe durojnë, edhe në një formë është një lloj kompenzimi atij sabri, njerë kur dalin para Allahut të Madhëshëm me shpërblime të shumta. Kemi hadith për shembull pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë se njeriu do të ringjallehet nesër para Zotit të Madhëshëm dhe kur të vlerësohen veprat e tij, atëherë shohim që s'ka vepra të mira për të futur në xhennet dhe për një moment i shtohen ato vepra të mira edhe ai vet çuditë se ka kanard këto vepra të, të mira, atëherë kupton se janë nga fëmijët të cilët i ka humbur uh, gjatjetës së kësaj bote dhe ata ja shtojnë shpërblimin për shkak të durimit të sin e ka e ka e ka bër a i prindi gjatë jetës në këtë botë. Pasaj kemi hadithin e pegamerës asëllëm i cili e thotë se a jo grua të cilës i vdesin e, tri vajza dhe bën sabër për të është gjeneti. Dikusht nga të prezentet e kanë pyëtur o i dërguar e ladë nëse dikujti ka vdekur vetëm dy, a there ka thonë edhe për të është premtohë gjeneti. Pasaj kemi hadithin e pegamerës asëllëm që nesër kusër, kur dali njerëzit parazotit madhre shumë disa njerëzë u ndalojnë fu futjen në xhenet për shkak të mos arritjes së së së gradës për mëqen prej gjenetlist, kurse ata do të kenë fëmijë të vdekur që janë gjenetlij, pse kanë vdekur shumë herët dhe ata fëmijë do të ndalen para derës së xhenetit dhe do të do të do të nguliten atë dhe do të thonë nuk do të futem në xhenet nëse nuk vijnë prindrit tan me neve. Dhe pas kësaj e, vendosmërije të atyre fmive Allahu lëshën rahmetin e tyre nda i këtyre fmive dhe si rezultat i këti shefatin dërmjëcimit të këtyre fmive i fut edhe ata prinder në gjennet. Pra ndaj ka shumë hadithe dhe vërtet njëri unë këtë jetë Në ato momente kërë e humbë fminë, ndinë vetën shumë me keqarë dhe mërzitët, po sashtë nëse ka jetu një kohë caktuar dhe ndanë me të shumë kujtime, por nëse ndodhë kjo, atëre duhet me e pas parasys se kjo ndodhë me caktimin e Zotit Madrishëm dhe në asë një formë që Allahu Gjallala është i pa mëshirë shumë me ata prender, por pjesë që është ashtë pak mëherët, pjesë e jetës e besimtarit janë edhe sprovat, الله جل جلاله قال في القرآن: "ولا نبلวนكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين" الله جل جلاله كات آيات بهذا ورتيت نيفه دوت يوسبروايم me paksimin e pasuri me diçka nga Afrika me diçka ne vëshë men al khawf wal juma me uri pastaj do t'ju sprovojm me paksim të frutave apo të ardhurave pastaj do t'ju do t'ju sprovojm me humbjen e, e pas arsve apo e, humbjen e, e, e njerëzve që në këtë futën edhe njerës edhe fëmijët, wa beshiri sabirin dhe përgëzaj ata të sëllët bëjnë durim, allëdhina idhe asabët humë musibet unë qalu, ata të sëllët kur balovachon me ndonjë fatkesi, që farë thonë, inna lillahi wa inna ilaihi rrajiun, vërtet na jemi të zotit dhe të kaj do të këthejhemi. Pra, të regonë Allahu Gjela Ola se të tjilve Allahu Gjela Ola i përgëzon dhe të tjilët Allahu Gjela Ola do t'i gëzoj me gjenete të larta përshkakt ati sabre që i kanë manifestu. Pozë Allah ishë për lefë që sonte ishë në studio me ne për t'i trajtuar për e tjetë e shikuaz vëtanë. E dhonë një falenderoj për për thirjen. Tër shikuaz në ruar, këtu është fundi emision të sontëm, der në emision në radhës e sëra më